Книгата с седемте печата В пета глава се описва следващото видение, което е имал свети Йоан последния начин. И видях в десницата на седящия на престола книга написана отвътре и отвън, запечатана с седем печата и видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас кой е достоен да разгърне книгата и разпечата печатите й. И никой, нито на небето, нито на земята, не можеше да разгърне книгата, нито да я гледа. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде да взе книгата из десницата на седящия на престола. Пета глава, първи, осми стих. Какво представя книгата и какво представят печатите? Това са символи, които ни разкриват дълбоки тайни от развитието на човечеството. Думата книга се среща рядко в Библията. В Стария Завет се намират думите, това е книгата на човешките раси, когато Бог създаде човека. Битие 5.1 Тази дума се среща също така в първото Евангелие. Евангелието на Матея. Първа глава. Това е книгата на раждането на Исуса Христа. Сина Давидов. Сина Авраамов. Авраам роди Исака. Исак роди Яков и т.н. За трети път думата книга се употребява тук в Апокалипсиса. Тук е казано – Агнето само е достойно да отвори книгата с седемте печата. Навсякъде тук думата книга е употребена в смисъл, който има думата архива или анали. Под архива се разбира всичко, което съдържа поредица от неща, зависещи едно от друго, като, например, последователност от опитности, приноси на едно богатство – състоянието на едно наследство и прочее. С такъв именно документ имаме тук работа. Старият завет съдържа архивата, предназначена да установи родословия, които се създават по кръв. А първото евангелие дава също така поредица на родословията. Книгата означава това, което пази поредица от събития, в същия смисъл като хроника или история. Книгата, спомената в Апокалипсиса, това е една книга на живота, написана в случая за цялото човечество. Даровете на всяка епоха се съхраняват в нея. Тази книга, напечатана в човешката душа, ще бъде разпечатена само в течение шестата раса. Също както хрониката на едно потекло регистрира приноса на поколенията, също така и в тази книга, която е Човешката душа, се пазят благата, които са придобити в течение на поколенията, само че в случая това са духовни блага. Така че в случая книгата представя Човешката душа, която минава в своето развитие през различни културни епохи. Във всяка култура душата придобива някаква опитност, добива известно знание, което не се губи, не изчезва, а остава в подсъзнанието. То не остава в полето на будното съзнание и душата не го съзнава предадено въплъщение, но то е скрито в подсъзнанието. Това скриване на опитностите и знанието в подсъзнанието е символизирано с печатите, които запечатват книгата. Казано е, че книгата е написана отвътре, а отвън е запечатана с седем печата. Кои са тези печати? Във всяка културна епоха душата придобива специфични опитности и знания, които потъват в подсъзнанието, запечатват се. Понеже културните епохи, през които минава развитието на нашата пета раса, са както видяхме седем, те отговарят на седемте печата. Това, което душата в своето развитие през седемте културни епохи на нашата пета раса е предобила, е скрито в подсъзнанието и е запечатано там. При днешната степен на развитие на човечеството вътрешният живот не може напълно да се отрази на физиономията, особено това, което остава скрито в подсъзнанието, остава запечатано. Затова можем да видим хора с лоши прояви, които имат едно хубаво лице, поне привидно и обратно. Хора добри, интелигентни, с обикновенни, така да се каже, сбутани лица. Но това няма да бъде така в бъдеще, когато ще се изяви животът на подсъзнанието. Както нашата пета раса има седем културни епохи, така и следващата шеста раса ще има седем културни епохи. В течение на тези културни епохи на 6-та раса ще се разпечатат последователно 7 печата. Това, което е придобито в течение на 7 -те културни епохи на 5-та раса, ще излезе в полето на съзнанието и ще се отрази върху физиономията. Това ще стане последователно, като това, което е придобито в първата културна епоха на 5 раса, ще се разкрие в първата културна епоха на 6-та раса, това, което е придобито във втората културна епоха на петата раса, ще бъде разкрито във втората културна епоха на шестата раса и т.н. А видяхме, че в древна Индия човек е живял в едно душевно състояние, което го е ориентирало към духовния живот, отклонявайки го от физическия живот. В първата културна епоха на шестата раса това преживяване ще излезе в полето на съзнанието и човек ще бъде победител на материята, Благодарение на това, което той е асимилирал от отпечатаното в душата му през време на първата културна епоха на нашата раса, т.е. културата на древна Индия. Тогава човек ще бъде победител, както е казано в Апокалипсиса. Втората културна епоха на нашата раса, тази на древна Персия, е имала за цел да придобие господство над материята. Това завоевание, символизирано от меча, който ще представя във втората епоха на шестата раса, инструмент за властване над външния свят. Това, което човек е придобил в течение на египетско-халдейската културна епоха, когато той се е отдавал на измерване и притегляне по определени правила, ще се покаже в третата културна епоха на шестата раса. Тази културна епоха се символизира звездните. Четвъртата културна епоха от шестата раса ще разкрие това, което е от най-съществено значение. То е онова, което човешкото същество е получило от Христа през четвъртата културна епоха на нашата пета раса, а именно духовния живот и безсмъртието на Аза. В четвъртата културна епоха на шестата раса тези, които са придобили без смъртия, те са господари на живота и смърта и те ще прогресират. А тези, които не са го добили, които не са приели духовния импулс, те са обречени на смърт. Ще паднат, ще останат назад в развитието си, ще отпаднат от човешката еволюция. Петата културна епоха на шестата раса ще се разкрие това, което човечеството е придобило в течение на петата културна епоха на нашата пета раса. Това, което ние придобиваме сега в окултните школи и това въобще, което се придобива в течение на културното развитие на нашата епоха, ще даде своя плод в петата културна епоха на шестата раса. Всичко, което мислим, чувстваме и преживяваме, ще бъде написано на лицата ни. Така ще бъде разкрито последователно всичко, което е вложено в душата от миналото. Символ на коня, който се явява при отваряне на печатите, отговаря на ума, на интелигентността, принципът и силата, която ще направи всички минали опитности да се разцъфтят да се асимилират от човешката душа и да се изявят като сили, оформящи човешкото лице и човешкото тяло, е Христовият импулс, Христовото същество. Христовата сила ще отвори печатите. Затова е казано в Апокалипсиса, че Агнето е достойно да отвори книгата с седемте печата. Тази книга, както видяхме, това е човешката душа, с нейното подсъзнание, където са запечатани всички минали нейни опитности и благодарение на Христа, на Христовия импулс, всичко това, скрито в подсъзнанието, ще се асимилира и ще изпъкне в полето на съзнанието и ще се отпечата върху лицето и тялото.